الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخكني <تصفيق> درس كيك تطوحين مسألة مختصر غونده بیان شو او پیغامنی اعتراضات او دوی جوابات خبر دا چلی دا اخر کې او اعتراض داو چې یو الی ډیر کارونه لسی کوله نو د دیو جناب کی مونږ ډیر الی او دی او دیو جن موږ ټومان الها خپل نختمو اجعل الاله طيله واحده ان هادا لشيون عجاب او بلج وانه ل تارکو الهتنا لشعر مجنون یو وی لا ډیر کارونن শিকولې دغه مختصر تذکره وشوم خلاصې دا چې یو اله د هر کارونه نشوکول هر کار له بل جدا اله نشای کنه به 360 څه مطلب 360 دقیقس څر سواليها نو دا 360 کارونه دي کارونه خو بشمار دي د زمير رځ کارونه چې د ناغال د کوروړه ودي دبر کارونه د بهر کارونه د زمکه کارونه د اسمان کارونه د انسانانو کارونه د حیواناتو کارونه د مر کار د ژوند کار د غمرا وشتو د بيمارۍ را وشتو د صحت را وشتو د خوشالۍ را وشتو د رزقونو نو دا, دا بهشماره کارونه دي نو به هر کار د پاره جداي لا وای به وو 360 ني به وو سره کارونه دي دمرالهي اوستاسو تاسو خپل عقل ته لګوګورئ چې تاسو هغه علیها چا به ته خپل تاسو کمزوري وای حرقهوه وانصروا علیها تکم کمزور منی ډیر کارونه کوله شیخ ازراور ذات چې تاسو کله درياب طلار شي نو تاسو وای چې دلته د ځمکې ولا کارونه نشو کوله اسمان ولا بقین زرارون تاسو غزرور ضرور منو چې الله تاسو زرور او منو غزرور یو دن یو دې هغه ډیر قانوني شکواله نه تاسو کمزوري چې غد دريات کې سر وکړ نشکولې تاسو هم چې دراتراشه پدی مونږه یاتون راړول فتو الله مخلصین له دین دعو الله مخلصین له دین نو دريات کې تاسو پخپله دې اقرار کوی که زمونگ کار نیشی کولی نو دریاب کارونو بسوکی نو ساسو علیحا کمزوری دی زعفا دی او زمونگ الاغا ضرور دی قوی دی نو تاسو اغا کمزور تا دیر کارونه علا کوای او ضرور تا نو علا او بل دا خبره چه تاسو خوزمون ایلا منعی چیزمک آسمان اغپیرا کردی رزق اغور کئی وگونه استرگی اغور کردی ام من یم لکو سماو الابصار دا منعی چې دا منعی تاسو دا ایلا چه دا کارون دکردی نو تاسو د اخپل ایلا کارون او خواهی کرنی چه اغو سکردی هادا خلق اللہ فارونی مادا خلق اللذین من دونی سکار سکار خائے, خائے, خائے, خائے, خائے. دا اوس کار خو خایګا نه سکار نشي خو له لوځه او علاقه يو ملک يو خاي مخلوق يو خاي کارنامي يو خاي تاسو د صورت رعد له غو نه رواډه د لسمه سي پارا چې آسيورت یو کارنامي خود لشي دغه ايات يو مطلب تاسو ته نور مطلبونه دي لکن یو مطلب صورت رعد دار درسه مصبارا ayat number de galiban 16 qul man rabb as-samawati wal-ard qul ولا فتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفسا ولا ذرة جو خبر ادا چې لا يملكون لانفسهم قاسه چاته له هوايت او داسمه چې اسمان مالکان نه دي مر رب السماوات والارض دغه خبره تبارش وا ديم لا يملكون لانفسهم نفسا ولا ذرة نفجروا دارا اول حالی است ول اعماء والبصر صفاتنا جنو کشتان جنو هم تسوی ظلمات و نور اوس داور پس آیات ګوره ام جعلول الله شرکا خلقو کخلقه فتشابه الخلق علیهم ام جعلول الله شرکا آیا ګرځیدو الله له شریکان خلقو جو پیدائش کړل ده کخلقي پشان ته پیدائش ته الله موږ مددې بل الفاظو کې وضاحت وکړو ام جعلول للہ شرکا خلقو کخلقي آی دو جوړې الله سره شریکان چې هغه پیدائش کړل ده پشان ته پیدائش الله یا داو مخلوق دشته پشان د مخلوق ته الله نو قطصحابہ الخلق علیہ نو ګډ ورشپ هغه مخلوق په دوه دی یره دا د الله مخلوق دی اقزون د شرکاو ده ته کوي وتن کنډک دی هغه بل سره ګډ شي نو Deus هران دی چې عظمت کوم دی او د دې بل کوم دی قطصحابہ الخلق علیہ نو دا الله مخلوق او د غیر مخلوق دا ګډوډ شوه دی نا وی وجنه دورا پاسي او وی چې زمونږه اللهو مخلوق همستا مستریف دا, دا د ګډوډ شو ناغه نه مخه پیدایښ وکړي کړه چوتن په پیدایښ من قادر دی نه غو په قادر دی نه هغه ټول مخلوق ځلا کی دا الله خدا او دادا ده دا خلق الله ی فارونه ما دا خلق الذین من دوني نو تاسو هغه موختاجی چې هغه څنګه شته پیدایښ کړ دې نونه کړې چې مخلوق نشته او زه هم نشته کله تنبئون الله بما لا يعلم بالسماوات ورون د سورۃ یونس د ذکر شو تاسو الله ته خبر ورکوي دا چې نشته برکته نه نی مخلوق دشتی کنی وجود شته او تاسو پخپلهم هغه کمزوری گنائی اگو ته کارونه والا کوایی او چې چا وجود دشتی چا مخلوق شته کنی تاسو یمتا قطور گنائی دریاد کورتا چگه ته ناغتا والی نا دا ساقل ذکر اللہ رب بلدت قرآن کیو یا خلاتا کلون و اکثر اون دا خبر از اما بیو جس تاسو الہ اوت مخلوقن نشته وجودم نشری او تاسو هم کمزوری غنئی چې درات کې کار نشی کولای اوه د کارونه ولا کوي او کوم چې تاسو منای چې ضرورت دې ځمکه اسمان دی هغه په اختیار کړی دریات کې اون کار کول شي وجوده مشته تاسو منای ولئنثال تو من خلقت سماوات و الارض لیقولن الله نو ج کوم ذات وجود شته مخلوق شته تاسو ضرور غنئ هغه کارونه نه سکولای ا د کوم وجود نشته مخلوق نشته تاسو کوم کمزوري غنئ هغه کولې شي دا ساقل و اکثر علماء عقلون دا استاد او قم قلتوب دي ا پرون پدیمه من آیاتونه راډولیو چاونه برشت او کتا نبر برشت نه بهر کې کوم ځای دې د الله تعالی معلوم نو تاسو چې و خا چې د الله په علم کنی نه هل تاسو معبودان موجودي ځکه الله په هر شی باندې عالم دی تاسو د صورتې سوال غراول وي چې د الله د علم نه خو شي پټ نه دی یعنی الله نه خو شي پټ نه دی چې پټ نه نو تاسو دا څه کسانو نشانه دی کوي که هغه موجود نه دی نه بارو سوره صبح اوی شروع ک اللہ رب العزت خپل علم خی آیات نمبر 2 یا علم ما یلذ فلرض اغه شی تہ کوم دن عزیز مکه تا و ما یخرج منها اغه چی راوزه د دینه پایوم لا پو دے و ما ینجر من السماء اغه کترج د اسماننا و ما برخی او وما يعرج فيها اغه جبرخي جسمانه او هو الرحیم الغفور اوس مونږ یو بل خبره کو ساسو ما سا بوت څه دګره مونږ ته یو ښای بر اسمان کې د یک قط ازمکه کې ده زوکه له پاسه دی او که زمکه کې دن نه ده جوړا ویل شي کنه یوتان یعرز مان سره تر علم نتوګه ته تلوي پتهونه لګیدل مې ملاقاتونه ش اځه شوګه تر أغلم نو تومان سرت ته تللې به ملاقاتونه نشو اځه مان سرت راهبن نو ته په توا ته تللې به ملاقاتونه نشو زم ډول ته لاړلم نو ته په خور ته تللې به ملاقاتونه نشو معبود غبر اسمان کې نو الله پسوکه او چې الله سم کې تراه نه غبر اسمان ته لا چې الله کا ته خوشو نه چیز اللہ اللہ او چې زمې نه الله دن نه لاړونه ډیبار ش نه زمونږ رب خداې نه دی بلک هغه خبردار دی ډه غ سنا ما جو فردي چې دن نه یو شيي او ما یخررج نه چېبار ته راځي نوستاسو علی پمې پټشيدي زما کې کې دن نه او قزمت کې نبار دي سمان نهکتته را ځي او کاسمان ته کږي یو زید د ال لا نه پټ نه شته نوساسولیحون ته ځو خیر کله چې کوم کې دي او دا تاسو سورته حدید لګرواړم چې د الله د علم نو خصيشه پټ نشته او چې وایي چې لا اله الا الله بل اله نشته الله یې نفي کوي تاسو وښیت ودې د علم نو خصيشه پټ نشته نو کوم ځګل راشي تاسو نشي خوده لې صورت سورته حدید الا فما خطبكم سفارا دبیني دغ بشند د دی آیات نمبر 13 چار ولاول ولو دانہ تو چیده ډیر مخکو ولانا مخکم سوګ مشته والآخرون لانا رستوم سوګ مشته ده مخکی او رستو ده خپل علاج او خایا وظاهر والباتن او خبر او چت نه نه بر سوګ مشته والباتن او پایبار ده ال ان سراغاف ټول نکته ده نه نه کته سوګ مشته وصای الکم دده او هو بكل شئ علیم هغه په هر شی منه پوه ده نه نه مخکی شی سائل له محكم النظارات ان نور برست راشي اول والظاهر ده غنبرس جي نيشتي چتا دعوي جي جماه لا بركه تلي والبات نو غن كت جي شيء عالم غفا هر شيء منه پوهد چ دي گي دي فسيات غور ما يخرج في الارض وما يخرج منا وما ينزل من السماء وما يرج فيها و دېparagraph سره چې موږګې ډېر نږدې اوسم کړې بار او ځي اسمان نکته راځي اسمان ته برځي او ما یو رګو فيها سائلاکم دې د برخي دې کې قطر قطر دې او ځې کې ټینګ دې اکساجیب کې دې او هو ما کوم دېب کې ګرځي انصر حافظ شانتي نو الله عطا سره دې چې الله عطا سره دې نو سائلاکه توې چې نبر اسمان کې دې نکته زوګه کې دی بلکې اله ما سره دې نو چې تاسو راده نوو ما کوم الله تاسو راده کنه لا به خبر وکنه نو است الٰه شت د نزد ک الله نه فقیل چلا الٰه الا الله او دارانګه ما من شفیع ایں و الٰه کو م واحد تاسو چې دا وې ایں نا لطارق الٰه تی نه لشارېم بجنون ځان الٰه جوړ کړ او دا چې وې تاسو اجال الالهه تيله واحد ان هذا لشن واجب د تاسو ځاني خبرې دي چې لهشت دي تاسو سنت د غزي خوده مو خوده لجو الرحمن على الارش استوا مدي غ مخلوق خوده لشي مو خوده لجو هذا خلق الله فارون ما دا خلق الذين من دوني مدي غ طاقت خوده لشي موږ الله طاقت خوده لجو چې داسمه آسمان د دا ټوله ځغه طاقت قوت کړي اجاغنہ بارنل او تاسو سورت مومن لگ رہوانا وائی دی اللہ طاقت قوت سورت مومن فمن اجلا مصیفارا فمن اجلا مصیفارا سورت مومن د اللہ رب العزت اقبل طاقت و قوت خیر اللہ غافر الزم وقابل طوب شدید لقابی زید طول لا الہ الا ہو غافر الزم ساتھ و علیہ داسی نے دی وقابل طوب قبل ان کے دے طوب شدید لقابی زید طول خوند طاقت و قوت لا الہ الا ہو طاقت و قوت کم زخکارہ کر دے کلا چاہا دیان سمودیان کذبت قبلهم قوم نوحین دو تکزیبو کرت نو اللہ رب العزت او نسل فاخذتهم فکیف کان اے خواب چاہاں نمنا نواغا نسل لیک دلدو الكڑی دیک دلدو دا دیا آغا طاقت قوت شکن دین مکنی سورت سورت زمر دیکید اللہ رب العزت طاقت قوت دا آیات نمبر 67 وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه وما قدر الله حق قدره او دو قدر نه ذکر دي الله رب لذت لك څنګه دا قدر کولو حق دي والارض جميعا قبضته زمکه طول به غپه او قبضه موټي کی ويوم القيامه والسماوات مطويات باميني اسمانونا را غختشی دغه په خلاص څه مطلب زمکوم دغه په قبضه کې دا اسمانونه دغه په قبضه کړي او فسايقا من ف سماوات وم من فلرز یو پوکه وسی نو هر څو شي دا دغه طاقت ته نومنګ الله طاقتم خدله شو د الله مخلوقم خدله شو د الله زوم خدله شو د الله کارنامم خدله شو و دې اعلان کړه الله کارنامې تا چې د دې کې یو واخو خای کنه چې نشي خولې نو پتهولګره چې تاسو دا داوا باطل لچی زموږ علي هیڅا او تاسو دا خبره غلطه ده د عقل روس عقل ادوار سره او د نقل ادوار سره او ما پرون دا ویلو چې چا خپل مندانې لري په خپل ځای الهای یو سره خپل دانوي چه ده دوکان مالک زین که سالیم دنیا راج مشیده مالک که بسر کار خونه کی گی یو تن دانوی دازمک زمان دا اطول خلق دی راج مشیده دازمک داده نا اگوی نا زمانه دا نو یو تن نشت دا چه اگوی زی الائی اتا سراپورتشه چه فلانکه الاده فلانکه الاده فلانکه الاده اداغ آلهاو من جکل شروشه و نو یوم بچ نشق یوم و سربلا خبرک هغه ما مختصر کردی و چې او یو تن چې راوي لو ته ویلای موږ یې انجامي وګوره اله انجامونه خرابې کنه انجام څنګه خراب شوه فرعون غذان ته علاوهلو غذان ته ربي ودو نو बर्बाद شو دا مساله اگر رسالت موږ شروع کې ویلو چې اته ګټه مسلې دي اهم مسلې اتا اهم مسلی ازدکر دا قرآن اتا اهم مسلی ازدکر دا قرآن توحید و رسالت حقانیت دا قرآن ایمان پا آخرت جهاد و انفاق پلارد سبحان ایمان پا آخرت جهاد و انفاق پلارد سبحان تنظیم او آداب 50 د پنځیرشه قران دا, دا ته مسریشله دا هم مسریله قران اده ما تذکرہ مخک کړي وا چې د سالور ته عام علماء وې توحید رسالت حقامت ته قران او اثبات ته قیامت د دې لپاره به jihad او انفاق نوشټشله او دې لپاره چې دا, دا خبره فرشتین او تنظیم او آداب نو دا اتمه سریدې و دې کې دا یو مسله د رسالت او مونږه تصفيره کړه چې په هر یوه اعتراض ده نو په رسالت باندې هم اعتراض ده ډېر اعتراضونه یو داغه نن تاسو صورت بن اسرایل و نه چولې پیغمبر نه منل و سورت بني اسرائيل وما منع الناس ان يؤمنوا اذا جاءهم الهدى الا قالوا اما صلى الله بشر الرسول غالبا ده 93 ايات ده سورت بني اسرائيل اعتراض چ ولين من خلق هدايت ولين من جه سرده وما مننا میو جامل دا پان قال بهاصل الله بشر رسوله نه د منه کلی خل قرار د دی نه چمان را وړي کله چې را ش ته هدایت مګرې خبرې الله بشره رسوله لل دی الله بشر رسول من د رسول ځکه نهو چې دا بشر دی او که دا فريشتي وي نو موږ به مناله و هغه موږ تاسو نه کوله نو موږ به مناله و چې الله ته زموږ هدايت فخت دی نو زموږ منشا مطابق رسول الله غلو نو رسالت منی غومبې اعتراض غداو صدا ځکه نه منو دا بشر دی او بشر رسول نشي کېري ها چې دی الله په فیصلے مړه تا اعتراض وک جنا بشر دی او بشر رسول نشی کی زمون بشر رسول نمنو نو شوق مڼه تاسو فرشتہ فرشتي په کار دی ديږي تاسو لاس کې ده رکهوي معصورت انعام تاسو راوړی شورونه اداه اتونه دیکم لا هکې ده سوره انعام شورونه راوړی آیات نمبر دے آٹھ وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْا اَنزَلْنَا مَلَكَلَّ قُزِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنزَرُونَ معلوم کدہ آیات سورت آنام آیات نمبر آٹھ دائدوارو کی نخا دا یو درہم آیات تاسو رواڑوی سورت فرقان سورت فرقان آیات نمبر ساتھ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه لولا انزل اليهم لكن فيكون معه نذير نور وبگوړه دیتک کوم مقصد د لولا انزل اليهم لكن فيكون معه نذير فرشتو لنرازي چاغه سلام معاون شي نذير شي کله چې دا درېواله اتنه تاسو نظر کړی نصورتی بن اسرائیل تا سر آوڑا وی چکم آیات تا سر آوڑا لیو دوئی فرشتا پا کار دا اللہ جواب ورکی دلته یو جواب ورکی او خلق پوکی که کزمکا کی فرشتی نو منبا فرشتا رسول راولیگو لو کانا فی الارضی ملائکتون یمشون کزمکا کی فرشتی نو منبا فرشتا رسول راولیگو لو فسمه کا غفرشتي جواب مطمئنين وسيدن کي فسمه کا کټول فرشتي نو دغه فهم دغه پواکل او دپاره دغه هدايت لپاره دغه تبلیغ او تعليم دپاره و تعلیم دا پارا لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول غله جواب ده سه اي خلقو تاسغه فرشتي نيي نو فرشتہ خو فرشتو ترازي تا څو فرشتي نو مونږه څنګه تاسو ته فرشتراو لګو تاسو جنس بدل هغه بدل لیک ولیوب الخبر مله نه پويږي نوفيده په زیبان نقصان وی دل پر یو مثال مثال مثال مثالدار چې سړی د میخه جیب مله نه پويږي د غوا د بیزی جیب مله نه پويږي دا سر سره منه داړدې دغ کې ډ دی د غ بدن مې ډړ دی او دلو کې یړ پای ل شي پای نه را کوې د هغې په سر در دی م او سته د د ډس واپنی درست شي په سر را پرېدي والله چې د پای د راغلی ت پای نه را کوئ می حالتی و پای نه را کوئ د غې سر منېړو اوګزاری و خپې در راشته او ک خبرې منې پوه بچی <متبجزتو> تاوی کارو که کا اوی ناجوڑن پرنائی بخوک دا خوزی تاوی کارو که کا اوی سرمی خوک دے دیپری گی دی اوز دل سر من داړو و ادخ خوڑی سر اپرے خود خیخ را بک را ولی یو بل خبر منی پوی گی نا اوز کا فرشتہ را شید اللہ وی لنزلنا علیه من سمای ملک الرسول کزمکہ کی فرشتی وی نبنگ با فیرشتہ رسول را لے گلے ولی خبر ته پوی نو دو نور صنعت یا نقصان ده چې دغه فرښتې خبره مینه پويږي فرښتې بولدا کار کو د به زوګه مغه لوګه او رسول الله صلی الله علیه وسلم احزاب کېو خندق کنيسته نو صابو چې مونږ یو نبي السلام زوموګه ما تای مونږ ته یو نبي السلام زوم تهګه ما چې ستلشي مونږه السلام زوم ستل شي زو خو خوشلم نبی علی السلام زو مخ خو خوشلم نبی علی السلام خوګیدل پیجندل سفر پیجندل حاضر پیجندل چې سفر کې مشقت دي او حاضر کېنی څنګه خوښي نو بدن باندې درد دي څنګه وګي شو کار نیش کوله اوس کفرشته ته ته زو خوښي مغه وي خوګیدل سره کارو کا درد سره ته دغه فرشته پیژن نه ګور نه خلل راوي نقصان راوي نقصان دراوي چ فرشتي یو کار کول غواړي انسان کوله نشي ا وري نشي کوله او زر دي وځنه او زر مانی فرشتي پوېګينا الله ویل نزلنا علیه من سماه ملکر رسولا کدلته فرشتي ونه مونږه فرشتہ رسول رالي غلو یو بل خبر مله پیدل رد او نقصان وکيګلکه مې مثال ماته واستپېښه خبر مرینه پوېګي نو फायदा اوسه او نقصان اوسه خو نقصان اوسه دغه خبرات د سلطنت نام راوړای را تاسو اقای حکومت کې موږ راوړلو تاسو په کې ګټه خې راغنا دلته الله رب العزت یو عجیب انداز سره پوښتې اغه نو مخ کې تاسو خبر او وایئ را اغه دا چې فرشتہ الله رب العزت کا انسان شکل کې را ديږي شکل کې انسان شکل کې نو دې وو بیا یې تر کې دا په انسان دي زینمونه او کفر اشتاخ پل شکل کې راځي نو نبی عليه السلام یې نشي برداشت او زمملونه زمملونه د سترونه د سترونه نبی عليه السلام یې نشي برداشت کوله په خپل شکل کې نبی عليه السلام یې جبري ولولد وزر خلق کړې وي سد لوفق کو لوفق وبن کړې نو کفارشتہ انسان په شکل کراشي دوه به اتراز کې دا انسان دی ابعص الله بشرا الرسولہ په صورت به اسرائیل اتراز وکړي ابعص الله بشرا الرسولہ اوکه موږ غفارشتہ د فرشتي په شکل کراو لګو نو الله دلته دی جواب کوي لقد جعل امر ولی زه کفارشته یو او ابي چې کارون منه مامور دي او خپل کارون ننوزاريږي یو هغه دې چې غوحي منی مقرر دي لکه جبريل نو تاسو هغه امبيان نه چا غراشي جبريل ناراضي ول هغه نبیانو تر ازي تاسو امبيان نه حکم قانوني کې فرشتي دي نو را خپل قانونو کې دی یو قسم فرشتي داسي دي چې الله عذاب له مسلط کړ دي واکه فارغیناست دی نو فارغی کتا سو نو هغه راش نور خوشته ده نه نور فرشتي هغه مامور دي خپل خپل قانونو کې دي اللہ وقالوا دو ویلو لا انزل آل ای ملک اللہ ویلو انزلنا ملکا کمو فرشتر اولی دونو اللہ قوزی الامر ویلو به ویلو فیسلبه ویلو فیسلبه ویلو فیسلبه ویلو ثم لا ينصرون بیا اللہ سوی ویلو جعلنا ملکا لجعلنا رجولا او کمونگا اگرزو جور کلو رسول فرشتا نخام خار لجالنا هو رجل او لجالنا هو ملكا لجالنا هو رجل په شکل کې ولاله بس له عليهم ما يلبسون ما وګرځي اېتباس په بدو مدارش چې اوس راغلل اوس په دوا اړنه دی ثریدي اكو فرشتدا په شکل د سړي کې راغلل نو دوی اعتراض کوي شکل د فرشتي کې راغلل دو دوی برداشت کولی نشي لوځک ممغه فرشتہ رسول نه لېګو چنه خپل شکل کې برداشت کول شي او نه یې شکل کې پیجن دي شي لکه جبريل راغله د انسان په شکل کې چانو پیجنل او احادیث کې چې تذکرہ راځي مشکات کې ټول 90 حدیث انما الا مال بالنیات جبريل راغله خاصن لارو پته یې لارو پته یې ابی ای تپوس کې ایمان ستوي اسلام ستوي احسان ستوي قامت عالمي او ابي بچاونه په جن د ولسړي په شکل کې راغلو نو فرشتمن څنګه راولېګو انسان شکل کې را دیګو نو تاسو اعتراض دی انسان خداون دی کنه اګو فرشته خپل شکل خپل شکل کې فرشتار عليګو نو تاسو برداشت کولای نه شئ ود دې وجنه مونږه تاسو ته فرشته چې دا رسول هغه بشر راولېګو تاسو مقصد مری پويګي تاسو خبره مری پويګي تاسو په جبه پيګي تاسو په ضرورت مری پويګي او سوره الفرقان تا سورونه الت دودا ویلو لو لاون ذلیلہی ملکون فیکون معون زیره لو لاون ذلیلہی ملک ولن رازی تن ناذیکی قدم ان فرشتان فیکون معون زیره چې شد سر معاون جره ورکون کې شد سر مرګ ته او کې ومنګل تا تا او خبرک دا پیغمبر خدا سونه معنی اباس الله بشری الرسولہ فرشتہ بارځي کنه فرشتہ وتوسته وی د الله رسول دی اوس دا دوه آیاتونه د بنی اسرائیل او د انام یو ځای کوي چې تاسو وای د دپ مرګرتیا کې او فرشتہ پکاردا چې دیو دعوت او فرشتہ وینا کې دا د الله رسول دی نو زه تاسو کوم تاسو نه چدغه فرشتاتیکون امداد او نصره او معاونت لپاره راغله دا, دا به انسان شکل کی او که د فرشتي شکل کی وي که انسان شکل کې مرادي کو یو بل فرشتہ مرادي چې هغه وې د نبی دی او دا فرشتہ دا غي دد تایید کړي هغه فرشتي وینا کوم چې دا ټیکتا ولې او انسان دې تاسو نه پیګنو بل فرشتہ مرادي خيمه چې دا, دا فرشتہ نو دا دریم فریسته چ رال دومه فریسته راغله دا به تا او څګه پیژ هغه خپل شکل کې را بر دا سکولې نه شه انسان شکل بی بلا بی بی گی. را شي مغله به بیا بله فرسته را ځي بیا به بله راي بیا به بله راځي دا خوستاس ترات به نه خېږي د سره تاون د پااره کوموفرسته رالیږو انسان شکل کې نو تا پ نه شته چې د انسان د په فریستله تا ب را کو او لب ن لې مایل اګه فرشتي چې کال کې را دي ګونو تاسو برباش کوله نشای کار چې مونږ کړ د دغه ټیټه حکم چې تاسو کوي نو اته تاسو دا خبره درست نه ده نو دوبې یو خبرو کړ ټیک د فرشتي نه را فرښتا لیکن دا درس علامه او نخ دی کنه علامه او نخ نه مونږ پیژنو چې ته د الله رسولي ها ما علامه نخ دغه د او دارنګ تاسو نخ غفتي څو موږ دوه ټوکړي شو وونه راغله سلام یوک ګټه سلام وک د کافر پلاس کې جټو کلمه ویلا نه نه دا نخ نه موږ د خپل مرزا نخ غواړو زموږ نه مرزا نخ پکار دی دا او مومی دی سورة بن اسرائیل تا سورا وارا نخی او نخی زمان دا مرزی سورة بن اسرائیل آیات نمبر دی نوه غالبا وقالو لن نؤمناء لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوآ لن نؤمن لك بل اسرائی دی پشانتی حتى نراللہ جاہ رہتن نو دلتا لك ہر کے زمان نن پتان نر آورو حتى تفجر لنا من الارض ينبوآ تردیج چه او بھائی تموند پارا نه نچینی چینی رواني ماکه او برکه مې دي سوچ نهرو نه جاری شي زمونږ مرزا نه کوم توقعیا کنه او تكون لك جنۃ من نخیل و عنب فتفجر النهار خللا تفجیر یادک شتاء دپار باغونه د کجور او د انګورو او دغې په درمیان کې نهرو چمن سره مرګرکیا کوم نو خلک کوئی اره مالدار ده باغو دی باغونه دي نهرو نه دي کلهن سره مسکه تازه وټو نه لاړ کنا اوټ دلنه لا کو سو پورچې کوان نه دی وخی او بده منل نه دی راويشتي حتا تفجر الانا منل ارجي ام بوا زمكري تا وبو لگا وخت سړک جوړ کا बिजلې و لگا ال دل اوټ را کوم ال بده منو چې تا چینه روانې کړي دلتا باغونه ایسا دغه مزکه نهرو نه او توس کدا سما کما زم تا لینا کسفن یا ارتو د کہ اسمان یو ټوټه څنګه تا خیال لې ال بمن او تا تی بالله قبیلا یا رادش الله او فرشتي مخامخ چغو مون توي الله اله اذا عمر رسول له افارشتي و سیداد الله رسول له او يكون لك بيت دیکو مومفیدلا ایا تاسو خبرې دي چې تاسو لپاره خصوصی فیده یی پاوی کی او یا کونا را ک بیت من زخروفن چې خلک وای کنا دو چا پر روان دي دونکو مشرده منبر دي هغه سره نهرونه دی او باغونه دی او کورونه دی او بنګلي دی او سونی دی او چاندی دی ګور سې دون دي او یا کونا را ک بیت من زخروفن او تر قاف السما یا تد پر اید کور د سونی چه خلق کوئی چه واقید اساسو مشر چی نو مشر قابل ده کوری دی سونه ده محل غرط ده نو او ترقا فستما یاوخی جبر اسمان تا نبی علیہ السلام دی اسمانون ته خوزت لین نانا ولن نؤمن لروقی کا سا خوبنا نمنون من مون با گورو او تب بارا خیجی لسی روان بای او ترقا فستما زمون مخامخ حتا کتابا مونگ مونگ کتابا دا نجې خو کې زهو خل شپې دلاړم بیارااز خبرې نهدو باهلارړ چې بیسې چلو شي ح تو ن د لا لی نه کتاباً نهقروو ترد ته راړې مونږ بې مونږ ته را وړي کتاب داسې کتاب نقلهوو چې مونږه غلو خالي لاس ب بر نه به ی کتابته سری آ ک زمونږه جو جو نومونې دا نججی اے خلق خدا عبادت کو کرنا زمون پنم جدا دعوت نامہ راضی حتا تنزل علینا کتاب النقر نبی علیہ السلام د جواب او الله رب العزت جواب ورکړه خدل قلت و سبحان ربی ولی د دې مخک سره مناسبات ته چاوه دا معجزه او خیا دا علامه او خیا موږ بتان نبی اوملو دا نخي دا معجزې د عالمي او خيا نمونې بتا نبي اوملو جواب هوته سملاويږي سبحان ربي پاک به رب زم ما ولي دا قارون د ولویتی روانول باغونه جوړول اسمان نه ټوکړي ارتاول مالدار کول غريب کول دا قارون د الله دي عظمت دا کار وکم الله دا کرکې نو زه خل سره به شریک شوم سبحان ربي پاک در رب جما دي شریک نه سبحان ربي اذر څوک شریک نشتا چې تاسو ما نه مطالبه کوي ولی ما الهه نه کړی دا خدای لوهیت کارونه دي ادا کارونه نه شکو له ته اعلانې نسې شه هل كنت الا بشرا نیمزه الا بشر مگر بشر اعلان سبحان ربي هل كنت الا بشرا دا کارونه د لوهیت تي او ز بشر دا کارونه نشکو له چ بشاری دا کارونی شي کول نه فارام کې نه کنه رسولا رسولم رسول خو فارام کې راسته نشي هغه ته د ډیپټي حوالہ د هغه په ډیپټي رسې نو د دې جواب ورته دا میلاو چې دا د اولهیت کارن نه دی اولهیت کارن مي خو يواز دی الله کي تاسو هغه مطالبه دمانه وكاي ته جماعت د وسکي تاسو هغه مطالبه کوي چې هغه جماعت وسکي نه دي دي کې يو اشكال را چد دودا مطالبه او چ نه خراشي نخراشي نومو به ایمان راوړو الله غواړي چې مؤمنان شي پیغمبروم غواړي چې مؤمنان شي قرانوم دغه و چې دا مؤمنان شي اغه موم ایمان راوړو ته تیار ديږي چې دومره لوی کارونه کوي داو منشا موجزه د مرزه مطابق نخې موجزه دي دا خبره به وره چې الله وی دا د دو دوه مؤمنان شي رسول الله هم وی د دو دوه مؤمنان شي کتاب الله هم وی د دو دوه مؤمنان شي او هم هم مؤمنان ټغو الام بیا دغه را دي خلک مؤمنان شي اغه هم تیار دي خبره نخته دی کې دا چاغه خپل مرزای مطابق موجدیا نخې واړي با الله او عجز نه دی دی دینا نو خبره اخلا چې نه بیا نو ته ضرورت نشته نه کتابونو ته ضرورت نه د مړه ته ضرورت نشته دا نه یا معجزات دی او خی ایمان راوړي خبره و ختم شي دا غي جواب چې دقه شان ته خلق او معجزې غختي وي الله انبيو لو او ایمان نور راوړي نو دو ته خی نو دو به ایمان مررا وړي لکه تاسو ل م دغ صورتت کې ل مخلا ش الله وا نه سمونا قطته مفصره تن فض ن او ن سر بلاات الله تیفه ان سر ایات سودیانو مجزه وخته الله و ایمان مجزه ورکړ د فضلهمو کار دا چې بیا من لوي که نه ناغو خوکس اونا مانلا دا غایات کی برود کنا فی اللہ رب العزت دا صالح علیہ السلام پا دعا منی اگو دعاو کرد چلی دو موجزہ گوڑی جگتی نو خرابار شي اتاو قادر ایت اللہ و ما منانا ان نرسل بالآیات اللہ انکل دو بی دا جواب شو جواب منی لگو رو کہی ما تا اس چې چی دو موجزے گواڑی چی موجزے راغ لن دو با مومنان چی خبری وی ختم شی اللہ او رسول الله ہم گواڑی قرآن ہم گواڑی خبره مگواڑی خبرن خط موجزے کی دن ولی اللہ نلیگی اللہ زکر نلیگی و ما منانا ان نرسل بالآیات نعم من اکری مونږه د دینا چې راولي ګمونږه معجزې نیمه من اکری مونږه راولي ګلو د معجزونو الا <سؤال> ان کذو بالاولون <سؤال> مگر دی خبره چې دروغ دروغ ویلو په غو نو د عذاب مستحق شل اوس کوم معجزې راولي وګ دو نه منی نو بیا به د عذاب مستحق شي کنه او توباو شي برباد بشي تاسورت دې مایدہ تاسو وروڼو کو راي چې معجزین رسته خو بیا عذاب وکنه پریشاني سورت المایدہ او مصیبارا سورت المایدہ آیات نمبر 2 غالباً ایک قال الله اینی منزلوها علیکم فمن یکفر باد منکن فانی وعظبوها داب اللہ وعظبوها حدا من العالمین اگو عیسی علیہ السلام نے مطالبہ اکرا د و دسترخان دبارا نراشی فاغیمن خوراکو نو دا سی چلو چی دعوی اختر چی موند پارا عیداً لی اولنا و آخرنا و الله جواب کسی ہوئی؟ موجزہ خورا لیگم او کبیچا انکارو کن فینی وعذبوہ عذاب الله او وعذبوہ حدم من العالمین موجزین بے انکار کرو بے و سختہ سزا ملاوی او د صورت بر اسرائیل کی تاسو داولی دل اللہ و اززکر نرالی چې چمکانو تکجیب کرو نو مستحق تا عذاب جوڑ شیو مستحق تا عذاب تلل اسک موجزہ راہو لیگم او دو مستحق عذاب بشیو عذاب و پیراشی در صورت شورا نو لسه مسی پارا تاسو لگو گوره گوره فرحان موجزه و وخته گنا فرحان موجزه و غوخته او موسیٰ علیه سلام وارتا پیش کرده چ پېښکل په کار دا او چې بیا غه منل وکنه ناغه او نه منل چې نو نه منل نو بیا बर्बाद شو آیات نمبر دې 30 قال ان اتخذت ايلا غير الله علن من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فاتبه ان كنت من الصادقين فاتبه ان كنت من الصادقين راوله کن شش د فالقا اصاه فیضای صحبان مبین و نزایده فیضای بیضاو لین ناظرین نید دوارو نا انکارو کسی ایننا ها دا لساخر و چې چی دی نه نا انکارو کک اللہ افعالقناه و ممماؤو اجمعین موجزا راشی بیا انکارو شی تا سو نحمسی پارا لگون رواڑا وی فیران غختلی واق او بیا اغاو نمان لنو عذاب راغې او اسکو مغمو جزر آولی گو او بیدا خلقو نمانینو بیابا خوازاب راجی وما منانان نرسل بیال آیات اللہ انکذو بیال اولون نا همه سفارق آیات نمبر دیکھ سو پان حقیقن الله اللہ قول علا اللہ اللہ الحق قد جئتکم بی بینات من ربکم فارسل معی بنی اسرائيل قال ان کنت جیتا بی آیتن فاتبها ان کنت من الصادقین سنخ ده سریح پیش کا قال قاساہو فیدائی صحبان مبین ونزایدهو فیدائی ویضاو لین ناظرین باڑا خبر اوش لی موجزی بیفران او نمان لینو غرق سکن دا موجزی دو غواری نو موجزو که خو ایمان نشتا ایمان خود چه اللہ طرف نده چه اللہ طرف نه نده ا دوبيان کا او سره ایمان رانوڑی دیو مصہیب ته عذاب شي تاسو دا شپګمو سی پاراله غواړم شپګمونه هوما سی پارا بالکل اخيري بالکل بالکل د ومی سفاری بالکل اخری ایتو نواق سمو بالله جہاد ایمانہم اسمونہ کین مضبوط قسمون د الله پونمن سو ایلن جاءتہم ایتو یمنون بها کچ تراش نخنو ایمان برادی دودو پاغه بنده دلته جواب کلن ما ایتو عند الله و ما شرکمنها اذا جات لا یمنون و ما شرکوم تاسو سچی خبر کړای وما یشروکم تاسو ته تا شي شي خبردار ک د دې خبرې انحای د حاجات ک کله چې راشه د معجزات و ولی مینون دو بیوم نمني یو توجی پدی کې دا نور واخل پځه راشي کومو چې راغلی نو دو بیوم نمني نمونه ما پښ کړی سمودان تګورا د ګټ نوخه را بار شلا اکلا ک غټه چار چدیونه کمر دې دېونه کمر دې کلا ک غټه ده اغه نو خبره را بارسلام کله یوه منله موسی سلام معجزه خود له لخت نماز جوړ شو लाश پرقیږي نو کله غو منلې و نو منلې کنه رساله سلام د لاس نومره معجزه ښکار شوې کله غو منلې وي و مالو شرکم تاسو شي خبر درک چې معجزه راشي نو دوه و منې دا سنړه بلکې ایمان داخه الله طرف نه چاله ورکی چاله نه ورکی داغه معجزه نه دی ابو هم لویه معجزات اگر اگلی وتا سوره القمر سوره القمر لګراوړې قال اللهم خطبكم سفاره زه کدا اشكال ختم شي اشكال داو چې الله او مومنان شي دو رسول الله دا غواړي شي دو مومنان شي قرانم دی لراغله شي دو مومنان شي عدد ایمان خو یو شي کنه خط دې نو هغه د خکاره شي کنه هغه مو دي اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن ای يَرَوْا آيَةً يُوَرِذُوا فَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مُعْجِزًا لَكُمْ دوتو کرښ لکنه بیا ووم ک دوسته نه وینی کنه به د رین رازکی علي نه خو قران دی چلو نه خو قران دی هغه نه راز دی نو بل لاس چې دی اسمک کې لوین قرب دا غې سبب رسول الله صلی الله علیه وسلم او قران اسمان کې لوی سبب هغه انقلاب هغه ومایره ان و ډرومن انقلاب راغې اختربت سات او انشق القمر او کته انقلاب کې لا برغې دا دوه لوی معجزې دونه مندلې نو بل سی شه چا دوه منی نو د خپل مرزا مطابق سمودیان او غختلوی معجزې اوی منل نه وی دمونږه وړی به بیا چې بیا نهې بیا مصیبات مصبات عذاابونه پریشانې پ راځي ځکهمون موجز نه رالی و ما منان نور سره لا یاان ک د بیاولون رسالت منی نورم تراض خپل په ځې و د صورت چې بقرې کې نه شوې نه اعتراضونه دغهې غ د خبرې ما تااسته وکی اوس خبره دا ده چې یاره اراف تاسو قوی ذات ته ځمکه آسمان پیدا کړی دی معبود حقيقي دی پیغمبر هم جو بشر ټیک دی لیکن دا قران نه منو چې قران نه منو نو توحید مسله په قران کې دا رسالت مسله په قران کې دا, دا مسلې سل مونږ اوس به دوه قران باندې اعتراض کوي نو ما هر مسلې باندې اعتراض توحید باندې اعتراض هغه مفکې ذکر سو رسالت باندې هم اعتراضونه نورون دي نو وای دا دو مسلې अहम دي مقاصد چې دا قران کې دی امو قران نه باندې نو مسلې سره منو توحید باندې باندې قران کې دی رسالت باندې باندې قران کې دی زه قران نه توحید سره منو او رسالت سره منو دالو اچو با اوس قران مو يو سو خبره دا د دې متعلقو یو خبره ده چې قران ولې نه منې وجه سره مونته وځو هو دا لګو ته نو دا شې نه منم او ک وجه هو ولې نه وجه سره سوجب خو ک نه ها وجدا دا چې اساطير الاولين افتراوه من عند نفسه ځان نه جوړ کړ دې ذکر نه کڅېډولم بنودي زکه نه منم ادا خو کوم کول شو تاسو سوره انفال لګراوړو سوره انفال ورسالت باندې اعتراض سوره انفال ورسالت باندې اعتراض پنا په قران باندې اعتراض آيات نمبر 31 وایذات علایہم آياتنا قالوا قد سمعنا من قاول دمر منتچ کوم بیانې کی لو نشاو لقلنا مثل هذا که موږ واړو نږدې شان تي نه موږم کولې شو نه دا ایلا ساطر الاولین نه دا مگر قصې دړمبانو اध्याنو سره موجانو قصې دي نو موږ یو کتاب جوړ کوه اې که کسی نکافر و الله فارس دا دارنګي او فار فارسانو علاقه تا روميان علاقه تا بچا و دې روميان نو د کیسو کتابونه راوړل اچا و دې فارسان نو کتابونه راوړل او به بیان او وی محمد صلی الله علیه وسلم دیغه کې شيخه دي نو خلق کوو اجازه تاسو کې شيخه دي ان هادا الا اساطير الاولين نه دا مگر کسې او تاسو سوره یونس لږو ګورای سوره یونس یو له سمې پارا چاې کې دوه دغه خبره کوي په استراه و ځان نه جوړ کړي زکنه منو ات نمبر دے غاون 18 ام یاپو نفته دو دا خبره کې چې ځان ل جوړ کړ دی ځان نه جوړ شوي دی جو نو مونږ دا خبره چې کوم د ځان نه جوړ ک ده دا څنګه منو د تفیل ډیر د قرآن ک ډیرر جوونو کې دا خبره موجود ده خلاصه او نه چړ د ټولو یو دی چې مونږ قرآ ځک منو چې دا د ځان نه جوړ ک او تاسو د سورة فرقان لگو گو را چه قرآن منی دو اتراج کی سورة فرقان اتلا سمسی پارا چه قرآن منی آیات نمبر دے پانچ وقال واساطور الاولین اکتتا واہا فیت املا علی بکرتا واسیلا تیخو بلن املاکی لکھ لے دے دے رسول بلچانا بلچانے لکھ کر دے اور عزیب امون تا بیانی یعلمو بشر بل دے کر عزی یعلمو بشر تعلیم ورکی دتا یو سڑے او دې راځي هغه مونته بياني سورته فرقان آيات نمبر 5 انزله الذي یاتور توایا استاد اعتراض دا فضل له چې یعلمه بشر استاد اعتراض فضل له یکتوا فیتملا علی بکره تو حاصله انزله الذي یعلم السر دلته خدا جواب اوس مونږ چې کوم خبر وکړه غدا چې دې قران ته دوا ساتیر الاولین وی یعلمه بشر بل څړي ورته خود لې د غیر املاوی اک ته بها فیتملا علی بکره ته دا اعتراض په قران شو جو اعتراض په قرآن باندې هغه بللې تاسو سورته دغه سورته فرقان چې کوم تاسو راډول دی ک لگ مخلاړ شه نلسم سفاره اول مخت یازنه قران نو کې ودیم مخوی نو لاسمو شي پارا چای کې دوه بل اعتراض کوي هغه اعتراض د سید قرآن ځکه نهمنو چې لږ لګ را ځي قال ل نه کفرله اوله ند لالی القلاو جمه ته واحد ده په یو ځلول نه راځي سرته اعتازونهته او بیا پاتی یاد چې درې جواب معه پاتې نه شيې ذخرو تاسو لګ را وواړهئ یور د سپاره او بیا خبره پات شو طب بیا یاد کې چې دایت ددی ای یاد جواب پات شو ور د سپاره. سوره زخرف وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ايات نمبر 31 سوره زخرف ده قران باندې اعتراض وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم دادي دا دو غټو خارون مشران ملي ولین راضیاتين من, من سلا راغ غټانو ملي پکارو نورم خبر دی لکناغه واخلم په ځکه غټ غټ اعتراضات غما اساسه مخکې توکړل نو موږ یو خبره وره واخلو اساطیر الاولین هم یقولو نخردای ځان ن جوړ کړ دې جواب چې تاسو یې دا قران ځان ن جوړ شوی دې د دې جواب واره چې ځان ن جوړ کړ دې نو الله رب لذ دوت اچل لور چ یو تن 114 سوراتونه ځان نه جوړو لشي نو تاسو را پاسه یو سورات کو جوړ کړئ سورته بقره ته سوره دې جواب چې تاسو دا قران د ځان نه جوړ کړی متوس ته چي لندې آیات نمبر دې 23 و ان کنتم فی ريب مما نزلنا علی عبدنا فاتب بصوره من مثله تاسو شک یہ کتاب فی ریبل شک مما داغنا نزلنا لابدنا چه نازل کړه موږ په خپل بنده باندې پای کې شک کوي چې دا ځان نه جوړ کړل نو فعتو بسوره من مثلی تاسو یو سورته راوړې پشان ده دي ایواز تاسو نه ودو شهداکم او رعبلی شهداکم علماء لیکي شهداکم علماءکم اولماء اکم اکل یا شہاداکم خطباء اکم شہاداکم اخبار اکم اکل چین اغام خطباء او دارنگ اکل پیران ودو شہاداکم طور را جمع کئی چی یا اتن اکسو چود سورتون جوڑو لیشی تاسو اصطاس و مشاران تول راج مرشا یو سورت جوڑ کئی دان سورت یونس چو سوراڑو لیو دان بیار آڑو لیو دان سورت یونس سورت یونس دان یو لسم ایاات نمبر 37 و ما کان الذ قران يوفترا من دون الله هم يقولون افترا ایاات نمبر 38 ا دو وے ذان نہ جوړ کړی دے چیلنج قل فاتو بسوره مسله ودعو من استطعت من دون الله راجا ما کوي आवाज ورته و راغون کہ هر غسو ته استاسو په وصل شيږي الا غ صرف شهدااكم علماء اخبار روحبان دلتا منس ستغاتون سوک چتا سراغنڈول شاید دا یو تن دیکھ سچود سورتون جوڑ کرل ادیم اتب تنہی تلیبنی مسلی ہی پرانو راوڑائی قرآن پشان دا چی نه نرا نراوڑائی چی سرے ان دا شي کنن چر تا غلصتل نیکڑی دلتا مطلق قرآن پشان چی راوڑائی فصاحت او بلاغت کې اخبار او قصص امثال تخفیف و بشارت چه دا چیزونا پا کیکنه اصوک چه تاثر آغنڈولا شایی ودو من سطاعتم من دون اللہین کنتم صادقین چلنج یو صورت راوڑای سڑے وم درسیو گو رای قرزاک سڑے میکنه صرف دا صورت تیوی ارسنگ چی یو صورت نشی راوڑای نو صورت حود تلار شی تاثر نو دا دسیو شورو کردا نو دا دسیو شورو کردا سوره تهود کې دلس لثو مطالبه دا اميا فولون افترا ا دوی چې دا قرانه د ځان نژود کړل قل فاتو بیاشر سوارن مثلیه مختریات مودو من ساتاتم من دون الله ان كنتم صادقين چیلنج علماوي چې یو سوره تراوڑا لس سوره کیونی شیر آوڑی انو بیر لسنگر آوڑی شی آور پسیس سورتی بانی اسرائیل ته تا سول آرشای سورتی بانی اسرائیل تا آل تا اللہ رب العزت چیلنگ ورکی سورتی بانی اسرائیل بینا سما سپارا ایاات نمبر 87 قللاین ایتمات الیسوال جنو علیات بمثل هذا القران لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرون یونشوروش لس تراغین القران تراغین نہ خوببر لرد تو, هم تراغنو قرآن تراغنو قرآن تراغنو تو چدا یو سیرشو چتکا دانشو چتو له نو لسیرو چتکا چین لسنی شو چتو له نو من چتکا دا هو چې هغه ادنان اعلی پښواله ک ما اصل کوله ما وې داسره اول ورته د ټول قران مطالعه وا ټول قران راوړی قوللنی تماتل الجن نو چې دین اجسو یو سورته راوړی فاتو بسورته نا چې ټول قران ناجسو نفاتو بیاشر سورین لا سورته راوړی اول د پوره قران مطالعه چه تاسوه دا قرآن دا زان نجور کرده نو تاسو راپاسه دی قرآن پرشان دی قرآن راو رای انسانان جنت طول راجه ما شای قل لینه تمات الانسو تمام انسانانو و ودو من سطاعت من دون اللہ دلتهم انسانان و دی جنتو تمام انسانان شاید که وقلاب و لغاف و, و دا تمام خلق دي او خیاران اقل مند جناتی کون دا غصی دی دا طول را جمع تایی یو قرآن راوڑی کنی یو تن قرآن جوڑو شي دا بیشوار مخلوق پا خودیر قرآن جوڑ کی دین آجز لا صورتو نا راوڑی دین آجز و یو صورت راوڑی ها اس صورت تا صورتو راوڑوی یو قول مطابق که بای نا قرآن راوڑی شای نا لس راوڑی نه یو صورت راوڑی شای نا پورا قرآن راوڑا شایی نا لسورتو نراوڑا شایی نا یو سورت راوڑا شایی نا یو خبر اخو راوڑا کنو دے قرآن پشانتی فالیاتو بی حدیث ام مسلی ہی آیات نمبر دے پینتیس غالباً فالیاتو بی حدیث ام مسلی ہی ان کانو صادقین یو خبر اخو کئی کنو قران راوړای را نیش راوړای نو له صورتو نو نیش راوړای نو یو راوړای برن راوړای کټه مان شو چټکانی شي جیتولای دیشو چټکانی شي جیتولای یو هو چټک کنا یو نش چټولای یو ټچټا کوي هو چټک کنا اوای سر لو نشا اولقول لامس لا ها الا صابر الاولین که زمو خو خشه قران په شان من کلام کولې شو یونان خدای وای چې موږ قرآن په شان کې کلام کولې شو ابلغه نتا ته چیلند په حدیث مثله یو خبره خوکه او داوا دا موږ پر قرآن راوړې شو افتراوه یولمو بشر اکتابه ځان نه جوړ کړي شړی ورته کول نه بل نه املا کړه اساطیر الاولین ده لو نشاو لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین چې ستاد اعتراض دے چې نو ترح پاسکنا دنسکار توکا و تن را دا سکورز جوڑو لکشم دا سکورز جوڑو لکشم دا سکورز جوڑو لکشم دا سکورز جوڑو لکشم دا پتہ بولگی نو فالیاتو حدیث مصنحی نشراوڑے نو بیات چین اللہ رب بولی زر طرفتنا زجرونہ فائلن تفالو و لن تفالو فتح قلنار بی زجرونہ چلائی نشت قولے نو فتح قلنار اور نو یری گئی سورة یونسکی بل تو جب قرق دا او فتق النار دیور نو یری گئی وعدت للکافرین او سوره یونس کی بل قسم دا ضرور کئ ته قران باندې اعتراض کئ دا هو ساتیرو نه ل دا نه جوړ شوی کتابم نه ل استاد اعتراض ناغه غلط تی کدا اعتراض نا باز را نغلی اله رب ئ ته وورنو یریې کئ دلته و دا دروغ جنندې پشان ړوم بو بلک زبو د مععلم یحيیتو د علمی لمماات ان تعویللو د داقد من قبلې فظور کې فکانه کېظال میته بل دجرشي نه او منور فشان د دروغ جندې د او پشان د مثبت کو پیراشي فظور کا فکانه کېظال مییل عصورتې هوود کې بلکې سمزجر ور پسې نتونونه نیشره وړی اوس واورهئ اللہ رب لحظتو فا ان لم يستجیبو لکن فا علمو انما انزل بعلم اللہ واللہ اللہ اللہ کہ تم مقابلن نشکو لئے نو امنا دے دعوان چی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لسلتون راودا چی نش راودے نو امنا کنا علتاوئی چی دید خبرنا باز راشان فتاق النار دلتاوئی درنبنو پشاند در اغزنے قدالے کذب اللہ دین من قبلہم دلتاوئی چی نش مقابل کو لئے نو امنا کنا سورة ابن اسرائیل تراشا جوغا انہو دعوة کئی ندلتو ویقل لئین تماتل انسو والجنو علا انیتو فعبا اکثر الناس اللہ کفورا اللہ ویو ولو كان بعضهم لباظ ظہیرا ولقد صرفنا للناس فی آدھا القرآن من کل مسئل فعبا اکثر الناس اللہ کفورا بل قسم زگر انکارو کا اکثر دی خلقونا دا هر سنا سوادنا شکر اینا دیکھ مبتلاش به هرځې کې جدا زجر ادي پسي هم زجرونه مګا د دې خبره جواب چې ته زه جوړولې شم نو جوړ کا کنه لو نو شاو لقلنا مثل هذا ټوپ ومه دا ګز دا میدان او کنه ته وایې لو نو شاو لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين جوړ کا جوړ کا اته قرآن یو صورت جوړکا چینه شي جوړولې نکو فا علمنا ماو دي ل علم الله فو چد الله را لګلې قل نزل روح القدس او يا علم نزل الذي علم سره به ومن کنه دا بار راغلې تاساتير الاولين دې ځان نه جوړ شوی کتاب نه لې ير کداه د الله کتاب یو کنا دا په یوزل راغلو دغه جواب سوره فرقان دا اعتراض نکړ د هغه طرف نه کړ دا غودا اعتراض دی د دې جواب سوره فرقان په یو ځل ولین دراغله او قال الذين كفروا اي کافر به تو اعتراض لولا نذلالي القرانه جمله واحده په یو ځل ولین دراغله الله وي لغلغ را له ګل کې سمقاصد دي کنه يو لنثبت به فؤادك دين ورتل الله ترتيلا درم ولاتوك بمصلن الله ديننا قبل الحق سلورا واحسنت تفسيرا اطلبون ديد دي لغلغ رالي غلوكي سفيدي دي يوفيدا دادا دا دوبان ططانغي دبا قران راوليغم نو صابت تسليوشي على بذكر الله يتمن القلوب صابت تسليوشي نتب خوشالشي لنثبت بي فؤادك مغ لغلغ رالي پيوزل رالي گلا تسليو پيوزل شي وا بیا وساتما ختم شو و د اوس خبره نه وحې ناراضي او څه سکیږي نو کیږي با دغه مخکنيته به ګورو نیو ناراضي نو نیو نیو وحې رازي لنو ثبت به فوادکابل ورت الله ترتل واظحت کډه مونږ عدد پورا پورا واظح سره واظحت څه مطلب په یو د مونږه الګل نو تاسو به دغه تفصيل نو دا مونږ لګلګا و لهګنو واظحت هوشه درېم دو اعترااج ک جواب و شي اوس آ من رالیلی ب دو اعترااز ک چې افتراو ځانې جو کړ دی نو جواب بل کتاب ک را ل دی کتاب ک نه را للی ک نهلی دا خو مکبل شو دو اعتازو کا ساتله ولین دو اعتازو کې ااقتاب دو اعتراو کا افتراو داې جو کړئ اوس جواب په بل زی را ځیا نو دا خورآ نو د نو دو پو کو نو دک کا کې جواب راغئ والله یا تو د او دو راتلل نه کوې تاته په یو اعترااز الله چېنا کو منګ راتلل کو مونږ په جواب دو اعترااج کې نه مونږ جواب احسن وا نه تفرا او حکسته او جواب جواب په یو ځول نه دی راغلی چې کې سپیددي دي خبر خبره داوه چې د د مکې او د طف مشامو لپ کارو کتاب دی د غټ زیات نو غټانو لپ کار دی که نه دا خص ټو معامله نه ده د غړیغ به ټیک ملاېږي غری تهلو میلاږي دا خیال دا و که چې دا چرته مکې کاافو چې دا چرته انتخابات او ټیکټ بچ نوابانو غټانو ته میلاږي دا بسمان د ټیکټ راغې د نبوت غټان پاتې ل غریبانانو ته می شو نه دا خو د الله رحم کرم میرببانې فضل دی نو صورت زخرف کې دای اعتراضو صدا غټا متنه دی بلاو کدا دی الله کتابونو غټا نو ته ومهلاو داوی جواب اعتراض او قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريهين عظيم ده دوا کلو چې لوی دي الله داوی جواب کوي اهم يقسمون رحمت ربك اي دو تقسیمې رحمت ربستا بره خزانه ما سره دی زغوارم چاوی تقسیم چ څنګه کومه هغه زمما ده نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا هغه مایشت ژوند دنیا چی دغه تقسیم ما کړ دین یو نبی لګور کړل نو بل او دارانګي اوخره وی خبره کړه هغه یقیني تر معنی یی ادانا تقسیم ما کړ د دنیا ششه ده اومنا دغې تقسیم او مزکو چاله کم چاله زیات او د نبوت خداه او اعلی شه دي اعلیه بتقولازكم هم تقسیمونه رحمت ربک الله او نه موږ قسمنا بینهم معیشته خو مایشته بګیرا وستا نا ک خبره او د نبوت ته د قران دا اتلم دا دې چې ادنا تقسیم جو قوم اعلیه بتقولازكم هم یو قسمونه رحمت ربک دا کوم اشاره ده دا په اجمالی جواب چې دا تقسیم زما تقسیم دی دا رحمت دا فضل او دا کرم نو دا مهرباني هغه زما خوخه د ج څنګه کو د دو مرضی خناله ده د دلونکو او زه هکوهره یا ده چې استاذین کې دا ده چې دا, دا, دا. دا مشری چل کنه داغه ته له نبوت یا قران داغه ته له پکار دی چې د کلی مشری نو مون دا ويو ته دا خبره بیا واره چې ستای دا اعتراض ده لولا نزل القرآن على رجل من القريهين عظيم بغت وقلوا مشاران الله القرآن ورکل پکارو ورولنا ممنگو یی چې تم مشر سته وایلاګه غټ سته وایل چا صفات دی هغه وګټي د صفات او اعتبار سره غټوالی ک جسم اعتبار سره غټوالی کوم صفات ده پیغمبر کې نشته کتواي صفات او اعتبار سره غټواله فقط قوت اعتبار سره غټواله حسن جمال پر سره غټونه او ژوندونه باندې حکومت اتوار سره ګورا خوشنده نوبي عليه السلام په شان ته خستا خوشطانه واحسن من لم طلقت عيني واجمل من کلم طلد النساء وخلقتم مبرئا من كل عيب كانك کا قد خلقت كما تشاء وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وي استانه خستا چر دستور ګل دلن نه ده استانه خستا چر تمر راوړ نه ده غورغ او چاچ لی دل نبی سلام السلام نوغو ټول فیصله دا واچ نبی علی السلام نو سوکستان نشتره خاص په یک بار سره وای چې مشری نو خسته غو د نسوب بلشته ده نه ا کته شجاعت او بدری په سره غټوالي نو دې نور څنګه شجاعت او بدری دا چټول کافر په یو گاڑی دي چې لا تو منا تو اوزا او 360 کار کړي اده وینا لا اله الا الله یو الله کار کړي دا ټول نکي په بدر دي تو یې کنه چټول مخالف شیاو تند دي د سالم قوم خلاف ولاړ دی نه ده راته وادرې ما ته خو چا یو خبره کړي بل کل دا خبره مخالف خبره چې دا الیه نه دي دی تاسو په غلطه اې تاسو خبره ټیک نه ده ساسو پیدوم خراب ده ساسو عملو خراب ده ساسو داواوم غلط ده هر شي مده ترازو کی زون دا مابوت ټیکته نه عبادت ټیکته نه زون دا کید ټیکتا نه عمل ټیکته نه هر شي طاقت اوې دنه بل بادر کېده شي ما ته خوې دی دا څلور کار کوي ټول خلک ګیریخ لري تر څو دلته کولی ګیره کړی یوه یې یاره ما سره وزن وکړي چې ساسو کار دې ګیره هوځم ندین آغا متاثر نشو او بل گورا تین سو تیرہ دی او زر مقابلی تراغل لی او لگوانے کسان دی او دیر رو جا پارا وطل لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے باہدروں مو احادیثو کی راجی وواقعات مدینہ کی شور شو خلق شجل هر یو فضیخه ده چې شجلغه پته نه لګی شجلله نبی علیه السلام را طرف نار روان دی وی خير دی خیر دی زتل او موقت لې اس مشتا خلق خلق کورونه کېل نبی علیه السلام لا اوږدي دوره نو بادري انتهاء بادري په اتوار سره نبی علیه السلام کې بادري او حد نه زیاته را حسن په اتوار سره توي حسن الفاعل کې حد زیات دی صحابه بار سره وای اغه صحابو ته نیسټ کئان فتیه بلال ولا تخف من ذلال سیقلال سچی خرڅ کوه هواندار شب دا وسیله ساتي ستامرې په پریشانی راولې نو صحا بار سرا د حضرت بار سرا د باادر بار سرا اغه انتها تر رسیدل له توې مشراغت و چې خبرونه لکې نو دغه زما آسمان کې چرچا ده دا یو بمکی ولا سر منی اول بطائف ولا سر منی اداخه د بار او بحر تمام مخنه انسانان جنات فرشتي ته تمه په دې من مسلم دي نو تا مشر ستا وایله طويل مشر لپاره قران نو مشر تستا وایله ته یو دا خو هغره چې مشر دي تویدا کار لهدا دا صفت دکې نشته زه خبرونه کریګ نو باهدری پاغه کې دا حسن پاغه کې دی کمالات پاغه کې دی تک دا تربيت پاغه کې دی یو تن راګه د اسکیناستا بابر ساریو نبی رسول الله شه دا ګوتې او بوګه کته کا دا سیو و بیراګه څنګه تربيت یو یوتن په پیشاب له پېښاپ کې یو کېنه پېښاپ کو څنګه تربيت کو تا خلاص ګسلا سره خريا خلاص سره خړ اي څور خپل مخ نه بسم الله سره خړ ادب سره خړ ایوانا ته پر شان ته خلاص مکه وي تربيت کې دا غا اعلی معیار اخ خپل خبره مناول کافرو کې يوتن منول ولنو بتول منول ولشل ته غټسته چې خبره خلق مني نو دیم مکه کې يوتن منول ولنو او بتول منول ولشل نو غټسته وای ته ها ستازين کې چې کوم شعر اقبدر توی زمام مطلب داده غټ داده چې یو کلی نوابې سره د کلی مشروی د کلی غټوی او ټول خلک نو سب ساسو مشر سوت ته چا نو مخلفان کئ دے نکا مکه کې د ابو جہل نو مخلي دګا نه چې دقه شانتی مونږ زمنګ مطلب دارې ها شجاعت مطلب دی نه بادری مطلب دی نده، سخاب مطلب دی نده، حسن و جمال مطلب دی نده، منل مطلب دی نده، چاو خبر مانل اکیه گی؟ تا وقعات مطلب دی نده، نا، شس مطلب دی چې چی صرف خلق د زمون دی کلی مشرده، یاو کلی، یا ده تایف مشرید، یا ده مکی مشرید، نراشت از بادی دوارو مشرکم، او سو وید سی جلیده، او سوی آر او ستازین کی داوکننن لولانو دلان دلقرانو علی رجل من القریتینی یو رجل یا د دی مشروع یا د دی مشروع او دی راشا او در توقیم جستازین کی دی مشروعی معیار کوم هو اقوتم ملوشت اوس سوی سلوک آورتی اگر ملوشتی کم ملوشتی؟ مکی مشروعون د تایف مشروعون د مدینی مشروعون او چار دا د قبائل و قران د عربو مشرش او سبجدا لولانو ذرا د القرانو دا ترا فتم شک ختم شکه ختم شکه نو چې تمام اعتراضات ختم شل اوس ونه منه الله رب لز پخ په اوجبې ان الله جن کفرو سواء علیہم ختم الله ولا قل اگر کسب پد چې تمام اعتراضات ختم شي اوس وا صرف اپ کا کسب پد کیږي چه ینا دی بل پد کیږي جستا اطراز ختم چنو اوکا کن سمر اطرازات جستای اغا اوکا سمر اطرازات جستای اغا اوکا تاکوما تاوستو دیر مختصر ده قرآن نرواق استرد نورم زپزی برای شی زواب تاوستویم چه دا اطراز با قرآن دا, دا, دا غی دا جواب دی دا د با قرآن دا غی دا جواب دی او سوایا چه مکی مشر شو اغده طایفم مشر شو او سو اولی نمانی لولا نزر هذا القرآن وعلى رج رئی من القرية تهین پورا خان پورا عرب و مشر شو و تردیب پوری چی جا عرب و جا عجم مشر شو او داغا حو پری دا داغا منون کی هغه مشران دعلا مشلل نو اس اس وجه پاتنشو سوا دا منون لنا او چې نمانی نو اس وجه ندا سوا دا ایناتنا سو اطراز نشتے اس وجه پاتنشو سوا د منون لنا او سو نمانی ریس خبره پات نه دا سواد عیناد نه عیناد دي بل خبره نشه دا یو مختصر خبره د قران مبارک چې د دې سوق مقابله هیڅ اعتبار سره نشکولي انا تر اوسه چې اګړه دا زموږ یوстаўه جوغه یو واقع بیان ولا چې راهم راپاسید هغه وی چې د قران مقابله چانه ده په دې ځای کوم لکه دا شرایط کومکمل شلل مزوبید قران مقابله وکم کدا شرایط مکمل نشلل نکم اساس شرطونه دی ویله محل جوړ پای وټیقتا هر قسمه ضرورت پکیدان نه وټیقتا کتابونو چې شش زغوانو هغه کدن نه محایای وټیقتا خراخش کا کار صدن نه یو کال پوری مملک ابهود قران مقابله کتاب قران مقابله کې کتاب تیار کړې د وتاوس له راکو ریښتتدا په اسانه خبره را ما غله هرڅه مهیا کړل او پوران کال ول موله عمر کا صبره کتابونه کا غزونه د ضرورتو کور نه ول د نکړل له محل له سه انداوه له جوړ کړ فده په دې کې نا د قرآن مقابله کتاب ولې کی دوه را زمانہ چا مقابله نه دویو کینو داخه خبرې کال پڅه غو راغلن قلامه پلاس کې نسل له ټک یو نه کا ولی چې یو د بهوي ټک میکړې ده کنه هله کوی کنه ټک ټکونه کړ ټک یې ډکړې د ګور ټک یې د ټک شروع کړ دما ټک تو قرآن دکې پنځه کټه په کاغذ باندې یې کړو نو ولې مقابلې طرف وکړه نو والله پن هغه تمام استعدادونه صلاحاتونه استعدادونه صلاحاتونه هغه صلی کړه چې دومره شی هغه تام الله طاقت ورنکه ادارنګې همت ورنکه چا یې او تک کړي قرآن مقابل لا نو هغه وخت اکرله او نبو اسوک کې او نب آئندہ سوکو کی تھاسو دا ہیلی و رد و سپارا لگرواڑا ہوئی بیلکل دا ہیلی و نہ الی يردنا فمنزلوا سفارا بالکل اخری ایت نمبر 42 لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه معلوم کا ایت سورۃ حمیم سجدہ فمنزلوا سفارا بالکل اخری مکھ کلا فمنزلوا سفارا ختمی کی اخر کی آيات نمبر 34 لياتي الباطلو نشراته ده تا باطل باطل څه مطلب چې د دې قران تکجيبو کې يا د دې کې څه تبديلي راولي چې دين مخ کې ولا من خلفه ان نرستو نو مخې سې کتابشته تا هغه کده خبرې چې را ټکنه انवर رستو راسی ولی تنزيل <سؤال> من حكيم حميد معلوم کتا سو مداد قران طرف نو یو چیلنج چې څوک مقابله د دې نشو کولای نه د دې تکذیب شي او دا خبره چې موږ د قران مقابله کو نو یو ټک نشي کولای تاسو یو خبر اوريدي وي چې زه کسانو دا تمام قران نو راوغستل او دا ومږه کو درافت به وګرځو نو قران به ختم شي نو تا ورته ټیک تاسو خپل کوشش وکي یو بچي ورته راوښتر حافظ د قران نو هغه چې لستل شروع کړل ټیک تا چې کاوځونو نو کاوځونو و تاسو ختم کړئ لیکن زړه کې د نن چې پروت یا هو تاسو نشي ختمولې هغه د خارج کې وجود مستلک زړونو نه زه نور نه وسنګو کاګای دا د الله کتاب دی د دې مقابله تاسو نشي کولې ان واسوک کی او دا د دې حقانيت ته جدا یادې ګوم او دارنګي دا په یادا ویلې چې ګوم نور اسوانی کتابونه نور کتابونه دا شنه کې او پادری سره ځم ډیر لږه باسه شو اخیره وګ دا خبر ده لیک ګنټا یو نیمه ګنټا یا دو ګنټه دومره وو خبر اخیره اعتراض غدا وک چې ما ته زه ډې خبره ما ته زه ډې خبره پرې کېده زتان غص تفوس کوم چې دی وخت کې تاسو دلیل دریل دي قرآن حق دی اخانه خبر پرې کېده چې دا چل له دا چل له دا چل له ما ورته څنګه یو دغه سره بیاونکو مقاله جواب شو باخیره خبر هغه ما ته داو کړی اوس دې دې کې ما ته دلیل وخایا دغه وخت چې زه ومنم حق دی نو الله زما په څلکه کین ما وی کې تناسی زنا سیم زه اوس تا ته ول نوخه اخره پوره قران اورم په یاد ته و اورولک خپل کتاب انجیل و اورول انجیل منونکي وینه تورات ما تورات و اورو زه قران اورم ته تو تورات اورو اوس کو فتو لے گی چستا کی تا حق دې اوس هغه وخت کی حقو لیکن اوس تو وای لکه غناسو ناسو ناسو غلن شو مې نبا د قران داسه مقابله تاس او کئ نه کړ دا انبیا او کئ او سوند د گنت کی تا یو خبر خپل ثابت نکړه اخیری خبر استه داوا غی کوم لا جواب شي مې دا حق ذکر مې ما ته یاد دی اته ته حق ونه وای کنه یوشبار دې وای او رکو و ایو توراقنا دی انجیلنا و جواب سید دا اسمانی کتاب دی لا عطیه الباطل من بين یدیهم ولا من خلفی دره سنورا ممسال دیغئی آئی اس بات تقیامتو با آئی منو مختصر گن دیغئی منو اترازاتو کنا هری مسالی مرئی مطا سویلی سورو کی نو قیامت منیوم دا دے اترازات او دا قرآن کی او دیر جاجز کرکی دا تاسو صورت صافات لگ صورت صافات او مالی علی یاسین پسی قیامت منی اتراز او آیات نمبر رسولہ اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا او اَوَا آبَاؤُنَا معلوم کر سورة واقعہ تا سلگ روانہ وائیں سورة واقعہ قَالَ فَمَا خَتْبُكُمْ سِپَارَ معلوم کرو وکانو یقولون آیات نمبر ارتالیس سین تالیس ارتالیس وکانو یقولون ایلا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لما او آباؤنا الاولون حالون که داد دو اعتراضو د شلوم سپارا تاسو لگ سورة النمل آيات نمبر دعا ستا ست. ستاسر ست. وقال الذين كفروا ايدا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا ساطير الأولين داه لوسیو مونږ سره او زمونږ مشران سره د دې خبره قیامت راځي راځي راځي ان هاذا الا ساتير الاولين نه دغه قیامت راتلو خبره چی غرونه و روان شي لا تعالی فی او وجوا ولا امطا ویسلون کان الجبال فقلین صفوا ربنا صفا دا صرف قصې دي ویل البحار سجرت فجرت دا صرف قصې دي اساطیر الاولین ذ السماون فطرت الى السماون شقت اذا الشمس كبرت ويذ النجوم قدرت ودا طول قصيدي ان هذا الا اساطير الاولين دا دی غوی اعتراض چې موږ غمړو شو او خاور شو او ذره ذره شو ايناله مخرجون دا سوره المؤمنون تاسو له دا اعتراض دو جواز نه لري نورم دې ځوونکو د دوی د ترازتې مومنون المؤمنون اټلاسو مې پاره 81 82 قالوا ای ذامتنا وکنا تراب و عظاما انا لباوسن لقد عندنا نحن اباونا ادم من قبل هذا الا اساطير الاولین تاخو دې خبره مونسر له اوسیو من قبل بوخه زمو مشران تهون دا ویل شو چې قامت پر راضی among تو مویلې شي وی دي لقد وعدنا مږ سره هم تکلو شي وی دي سره او دا لفظ قران کې ډېر دیر, دیر دیو کی کی دی متاعد الوعد ان کنتم صادقين متاعد الوعد ان کنتم صادقين تکا سوره ملک کې سوره یاسین کې دالفاظ دی متاعد الوعد ان کنتم صادقين وَدَلْتُمْ دَقَّ خَبَرُكَ إِلَى قَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نَعْلَمُ رَبُّكَ وَتَضَاءَ جَوَابُكَ أَيْ قُلْنَا آمَنْتُمْ وَأَنْتُمْ تَخِرُّونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ أُسْتَاذ سُورَةِ يَاسِين لږون راوړاوه دَقَّ خَبَرِ لپانا اعتراض وقامت منې متادل واضو سره خدې دې لیکن تاسو بالکل آخري آياتونه حیات نمبر دے ستتتر چیتر ستتتر اوالم یر الانسان وانا خلقناه من نطفت فیدہ و خصیم مبین و ضرب لنا مسلم و نسی قال من يحیل اعظام وحی رمیم معلوم کر من يحیل اعظام وحی رمیم او دے طول جواب اغدا قل يحیل اعظام وحی رمیم یحییها توائی من یحیی العظام سوق با جوندی کی اغادو کی وحی رمین چا غا بلکل زر زر شوی دی زر زر شوی دی اغادو کی و بیت سوق جوندی کی نطور توائی یحییها الَّذی اول مرہ جوندی با کده اغادو کی اغازات چا غیب پیدا کردی اول ظلمان دی چا اول ظلمان پیدا کردی دوباره بیا پیدا کولې شي دا, دا دا غو اعتراضو چې موږ موږ شو ذره ذره شو ایضا متنا وکنا پورا بوایو ایغامن اینالمه بوسون دغې جواب دا چې یحلیه الذی ان شاءها اول مره و وب کل خلق علیم بل اعتراض چې ذره ذره بچینو دا بروکشي کنه نو ذره ذره شکه دا دکه یوځیت تلل بل دې تلل دا چې چرایلګیدل دا د قبرن روکشی بی دی ای ک غزررات گډوډ شي ودي او دغه قبرونه چې نو دا له ندا خار ټیکر کوړ د بلځ کې غورځولل التن تل درياب د دریاب کله وشي دا خو اثبات نه چې دا ذرات په کوم زين الله و او هو به کل خلق عالم ورپسې آیات اوليس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان يخلق مثلهم اوليس الذی خلق السماوات والارض بقادر علا این اخلوقا مثلا هم بلا و هو الخلاق العلیم برسوی و هو خلق عالیم استاد زراد کو رکشیوی گڑ وٹشیوی اللہ و راغون کی کانا خلاق العلیم دی حدیث کی تذکرہ رازی یوتنق پل بچوتا ہے استاد ساز استاد سنگ پلارے دی دیر خوا از ما خبرم منعی بی آو و کڑم مرشم نماؤسی زائی او بالکلی رمکائی ابې کله تیز شلې ول ورځ وی پای کې زم ما دایره نیمه درياب کې نیمه بهر کې نیمه بر کې نیمه او چوبه نیمه دریاب کې دا والو زوي نو هغه دغه شان دي چالو ک الله رب العزت یو دم غږوندک الله ته نه تفوسک جواب واندا دا کار دی ول یوک استاد یې دی ول ګور الله زرات را جمع کړل چې د دریاب کې تلو اراده ইরাسم بیکار شوه دي بیتي د سلې پیرآشي او بیا چې دریاب کې لمده شي ځکه هونه او نشان ختم شي بیا بانو نو کې ইরাس وکول لشي هغه سلې پیرآغ لا یو غاړه بل غاړه ځنه پانو مني ځنه بوتو مني ځنه ډکو مني ځنه زموکو مني ځنه ګاټو مني ذره ذره لگے دا التزام سري سره ختم شو دغه هونه نشان ختم شو الله قادر دی هغه ذرات غیر غون کړل غي نه غي انسان جوړ ک ابیا ورته دا کار دیواله کړ دی استاد یاري دی وجه استاد قیامت باندې دا اعتراض چې دا خلق وزره ذره ذره شي او مړه بشي نو دوباره به څنګه چنده دو پورته کیږي اوس څنګه ابراهیم پر دی پورې دا اشکال اعتراض دومره عام شي او دومره چې وتن مرشي تا خو نه جون دیکيږي نو مرودیانو ابراہیم علی السلام باندې دغه اترازو کو د ابراہیم علی السلام ورته زم عرب یحیی الذی یحیی و اگر اپاسید انا یحیی و یمیت خیر خبر خپل پځه و راشي ابراہیم علی السلام الله رب تو ربی ارنی کیف تحی الموتہ څنګه مامه سرو اترازو کو زم عقیده خو برابر د توم مولد وندیکای چې او ورز جوړول شم دا ورته یتوب سنگ جوړه چاغه وېز جوړول شم نو دې بیتن سپور ته پوسټه سنگ کوي مطلب دا است کیفیت ترتیب او طریقه وستا سي دا ور جوړول ته جوړول شي دیزین وې څنګه سنگ وې جوړه دا ناجیته جوړول دي الله رب ول عزت وي ربي اری نه کیفیت او حیل الموت ولم تضم دي بلا ولكن ليتما ان قد بي د الله <سؤال> د ار باې نه نګورهبرا سلام تپوس کوو ما تا ته د خبره کاروه هغه تو کېټ ک نه یاتی کسان یا جول یو پیغمر د الله او دا ررنې رسول د الله فلارري ته او کل مره الله فریت خوا تونله اوروسیغ دا کلې څنګه اد شي الله غمر مرغلا وشت فاماته اللهم يطامنكم ما باصا وګورا اغه تبې وي چې خپل خرط وګورا د خراق تو وګورا د ټکو تو وګورا بد الله او خدلا قادر دي چې دا کافر وي مئ يحل عظام وهي رميم او الله دې پیغمبر ته وي دي ول انظر الى العظام كيف نسدها ثم نكسوها لحما د اډو کې تا و غوړه ته د اډو کې تاسو څه نو پیغمبر تعالی خو ځل کړه چې د اډو کې تا و غوړه دی مې څنګه واخاله دي په پبره او الله رب العزت ذره ذره زر... اورته څه خبره ذره ذره راجمکول شي هغه انسان جوړول شي یو حدیث کې نمونه بل قرآن کې نمونه تا ذرات دا مرغو هغه ګډو الله یو ذکر هغه دکې اګه خوراګونه دغه ذرات تسنسو الله یوز کړه چوکم تسنس شي هغه یوز کولي شي الله او اللہ غی یو یو دا رنګه کلا الله غيو جسم یوز دکشان د پرخده شي اصحاب کا واقع نه له پاس درثو کالا هغه هرک پراتو داو جسمونو ذره ذره شي اګه جسمونو سره غبې سر را پاسېدل اګه جسمونو سره هغه را پاسېدل ماللہ ما قادر دے چھو دقا جسم محفوظ کیا بیرا پاسی لیکن یہ انبیاء و اجسام محفوظ زن اولیاء و اجسام محفوظ کہ اللہ کم غاڑ دے وہ محفوظ کی آوز اصحاب کاف و اجسام اغا دری سوا کالا محفوظ دقا جسم محفوظ ہو ساتی بیرا پاسی اللہ قادر دے او کدا زرہ زرہ زر کی او بیرا پاسی ماللہ ما پا دے دوارو قادر دے دانا ته روح موټو نه او ته روح هچوله شي بی بیا او ته ذره ذره نو هغه کی دوپاره روح شي هچوله نو دا څنګه دا دا دی هغه اعتراض الله رب العزه يقفل بدن تو ګورا حل تعالی الانسان يحيى من الدهر لم يكن شيء مذكورا ته شي شيء نه ما ته لوجود درک او تاسو د سورته بقره نو سورته بقره شروع د لګراوه الله رب العزت دغه منکرینو د قیامت ملي رد کي او ډير عجيب انداز سره اسورتي كيف تکفرون بالله چه من يحيي العظام وهي رميم وکنتم امواتا مفاقياتكم نو څنګه تاسو اعتراض کوئ چه من يحيي العظام وهي رميم تاسو نشوي تاسو د وجود درک سومه يميته کوم بیا بنشکی سومه يحيي کوم بیا د وجود درکي دغه د الله په بارہ کیسه ناشنا خبره نه ده ولیکنتم ابواتن نفاحیاکم بیاساوسه اعتراض ده کوم راغی تاسو کلا ادم وای نی شوي ذرات تاسو هم نو اوسه لا قبر کې ذرات په یی کړه مخکې ذراتم نو هاه بیا وستا تسنس کی مخکې ذراتم نو خبره غور سره اورئ دا دو درول وی و وی کنتم ابواتن نفاحیاکم مطلب دا ذراتم نو کنتم امواتن فاحیاکم مطلب ذرات امنو ادویم سم یمیتو کم ذرات شتے نو سم قادر دے جس سر و ذرات میں وجود ورکی لکتاسو تا اللہ تعالیٰ لینسان حینم من الدار لم یکن شیعان تلتا اگلی شیع امنو ذرات وجود بھیلاو شو اگلی ذرات تی نو آلکس اشکال نہیں لیکن او اې شي نو ما لا کور جوړ کړ دې ما خفت پیدا کړ دی او گټه پیدا کړ دی او سیمنٹ پیدا کړ او سر پیدا کړل او څو مطلب دا دی سات نو ما ته وجود در کړ دې نو تاسو غوي من یو خلې نظام واه ير امين تاسو ذرات شته به بدل وجود در کوم ثم يميتكم جو آیات اور سوره شي كل شيء هلاکون الا وجهه او كل من عليها فان تبارک ختم شي الله عبا والوجود الله قادر يقول دي. دي آيات سرا وفاق آيات سرا ده خبر من ده خبر ردوش من يحيي لعظام وهي رمين اذا متنا وكننا قرابا وعظاما اينا لما بغسون او آباؤنا الأولون جواب ملاوش قل نعم قل نعم اس دعوه يبلا خبر ده قيامت مطالق دعث اللهم مسأل تليه كانت تغير اغه دا و چې ته دا او به منو چې راضی وي او هم منو له تیار نه او زه ته به منو لکه قرآن و یک تر بته سات وانشق القمر اک تر بل الناس ان ساعت الاتیه ات انا او ساته قاهتين قرآن و اقامت مسجد دې او بالکل مسجد او اقامت راتلون کړي دې اتوه ازاو قامت داسیو نکه داد دو گوتی یو مخی دا یو رسطو دا بلکه فوري ایو حدیث کی رازی نبیان سلام بود چه دلی گلشیم فی نفس ساعة ازاو کی زمان قامت کیلی گلشیم قامت زمانه زمان دلاتو زمانه یو دا اتوه قامت نزدی ده نزدی ده دیس کال زمان صریخ کال زمان وشلال دمله ده بلار وشلال دومره ده نیکو وشلال قامت خرانه ده مطاع ماد الواطن کنتو ا داتا سماوی له سورته ملک کوم دغه الفاظ دي سورته یاسین کوم دغه الفاظ دي متاه دلوانو انكم د صادقين نور سورته کومشته متاه دلوانو کلبيدا توای چې نه زیده نه زیده سومره نه زیده اته بالکل زیده اخترال للناس حسابهم اختربت ساتھ وانشق القمر انا واسات قاهتين ان نساط نلا وکړه لای چې متا ان کنتم او خطاتا دا لږ کاریږي چې 500 کال غما اوشلل او 500 ته پلر شو او 500 نی کا تاوي چې دې کې سداي لاړې والی الناس حسابهم نطاسوا د سوره طه ها سوره طه ها دلګوګورې دا شواراتونه شي پاړه سوره طه جو څو تداوی تډیره زمانہ شي دا قامت مشلي لیکن به دې زمانه نه په خپل انکار کوي صدا خدوم را زمانہ نه آیات نمبر دې 603 غالبا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يوم, يوم پاغرز منه ينفخ في الصور چې پکه وو کړی چې پس پہلای کې ونهښر المجرمين نو نم... البته وحشت د مؤمنانو هم دی او دلته سره المجرمانو ذکر کوي ونهښر المجرمين يومئذ ذرقا مطلب دا دی چې جم... مؤمنانو جمع به ذرقان وي جمع به ټول وي دول ورا غونډيږي لکه مجرمانو چې دغه با جداخ کاریږي خړسترږي شګسترږي يتخافتون بينهم پش پش بکي او بل سره وای به او بل تل لبستم الله عشره هغه سدهی لاړې لسرځوت دم له زمانہ اوسله 50 کاله زمام 50 کاله د پلاړه 50 کاله د نیکا سدهی وخت قیامت را نه غي او سوي الا illa 10 war fasin nahnu alamu bima yaqulun Allah way mun khabar yu pa khabar o che do ba ke pa da waqti la kridili de kai wa iz yaqulu amsaluhum kala chi way tuluna o khyar da do tuluna hisab gird da do tariqatan tuluna ziyad o khyar pa ra'y o pa hisab ki tara to kai samwan zaka kalmani agta wi kana iz کولونه او کار دونه پیسې او پرای کی هغه وسوي الا بستم یوما در نه ترکل تاسو په دنیا کې لا یوما مگر یورز به ودې ساده هغه دولیری به ودې ترز وي نو یختربل ناس نشو افتربت ساعت و 69 نه دې نشو تاسو سورته مومنون لګ روان او قدفل المؤمنون دا بلکل اخیری روکو د انی جزیتهم اليوم بما صورو انہم هم الفائزون قاربان ایک سو بار ایک سو تھیر آیات بما صورو انہم هم الفائزون قال کم لبستون فی الارض آدد سنین صدی وقتی سوم ردرنگ تیر کردے کم لبستون سوم ردرنگ تیر کردے تاسو پزمکا کی پشمارد کلنو دو بسوه لبسنا یو من او او که صدائی شرط لادیوز دیوز دیتا صدائی نو یو من او باز یو پورا روز مونگ تیرا کرده یا س سی صد رجی فصل الان عبدین کا اشمار کون کون کون یا چه نغاف نورونا مونگ لخودا قیساب راجی چیا مونگ روز پورا وقلنا الله الا باستوم الا قليل لو انكم كنتم تعلمون تاسو دینم کم درنګ تیر کړده تاسو اعتراض خدا او متا حدلواد دمر زمانہ لاړه لیکن حقیقت کی دا زمانہ دریس حیثیت نو الا باستوم الا قليلا تاسو سوره نازعات لګراوړای په دې خبرې د دې اعتراض چې دمر زمانہ لاړه قیامت را نهږي تولت نازعات لگرواڑا ایتا سو بلکل اخیری آیات انما انت منظر من یخشاها کہ انہم یوم یرونہا کہ انہم یوم یرونہا حالات بینی قیمت بینی لم يلبثوا الا عشيه تنو ذحا دو درنګ نه ده تیر په قبرونو کې یا په دنیا کې الا یا یو يا او ذحا یا یو يو صباح دي تم زماني به د اوس خود ته دا ډېر او د زمانه ښکاریږي <تصفح> لکن به وداغه زمانہ دوته یا یو رزق کاری يا ولسر ذخکاری يا یا صد رزق کاری نور ذونه کرا دي لا ساتم من النهار جو سات ورځې دا وګدي وګدي امیدونه به د ختم شي نو دا سنور غټي مسلې هغه مینه مختصر ونه اعتراضات او اشکالات او دغه جوابات او ور پسی چاين واغه به jihad دی او انفاق اصل مسلې خو دا سنور دي نو jihad سو شروع کی ویلو اصل د توحید اصل شي ګده توحید باینه به بای پیغمبر نور پسې رسالت باینه به بای د قران نه نور پسې حقانيت ته قران فتواله کیور کې کی، اور د قیامت کې اور پسې انصاف ته قیامت سکه نمون نو غسر جهاد نور پسې حکم د جهاد جهاد د فقره انفاق نور پسې حکم د لکه جهاد خو بغیر د انفاق نه چی کنا ايدو له هم صفاتم جاهدو باموالکم عنفسکم جهاد کې ناګل چیزو نا لگی، نا غیل پارا انفاق، تا انفاق پسوک که نو دیل پارا تنظیم، جماعت، او چا تنظیم برقرار سا طول دو پارا آداب، مدالس خبرشت، جو بلکربت دغیده، نو برپسید جہاد ده، انفاق ده، او تنظیم او آداب، نو دغیدی و مختصر خبری، کون شا اللہ، واسی اللہ سمت وقفا، اغین رسط ده صورت محمد ترجمه،